Ну, моя підошва, від черевика. Та що за чорт такий? Та коли вона не хвора, то хіба ж можна отаке піднімати через якусь паршиву гумову підошву від черевика? Чекайте, Ольга Іванівна, я не розумію. Докторе, я вас благаю, засвітіть ще одного сірника. Ну що вам, шкода? Розумієте, шкода? В мене штуки чотири залишилось. Я мушу їх лишити для чого-небудь більш важливого. Ми в такому становищі, що... Та навіщо вам ата підошва? Людина має через дві години померти, а шукає якусь підошву. Ну, ну я вас благаю, я, я мушу її знайти, ну, голубчику, ще одного. В голосі був такий очі і благання, що доктор знизу у темноті плечіма і засвітив іще одного сірника. Нехай пропадає цей. Панна Ольга швидко поповзла рачки туди, де раніше лежала, і хапливо почала шукати руками й очима по брудній, злиплій нечистот соломі. Коли сірник уже догоряв, вона раптом стрибнула до стіни і схопила з-під неї блискуватий сірий овальний шматочок завбільшки з дитячу долоню. "Є!" радісно в захваті Вся, засяявши очима, скрикнула вона й показала докторові підошву. Сірник погас, але в очах докторові ще сяяли її великі, сині, щасливі очі. Розкудовчене пухнасте волосся над чолом. Знову лягли. Вона тепер лежала зовсім тихо. Так тихо, що доктор навмисне потрохи стягав із неї пальто. Може, а від холоду заворушиться? Ні. Їй уже й холодно не було. Завмерла вона там за своєю нахідкою. Господи, що за таємна, чудодійна підошва. Вам не холодно, Ольга Іванівна? Я, здається, все пальто з вас і стяг. Ні, нічого, дякую. Голос тихий тихий. Котра може бути година, докторе? Ну, мабуть, одинадцята, а може, й більше. Панна Ольга раптом уся зіщулилась і несподівано почала дрібно-дрібно труситись. «Що, вам холодно?» «Так, не знаю, трохи». Очевидно, вже цілком несвідомо стягла на себе все пальто, підгорнулась уся під доктора, зігнулась, зібралась у маленьку тримку грудочку. І знову раптово якось затихала. Якийсь час лежала як мертва, і потім одразу починала ще дужте труситись, щулитись, горнутись. Умить, як задихнувшись, рвучко скинула себе пальто і сіла. Вона дихала так трудно і часто, неначе наче їй стало надзвичайно душно під пальтом. Що вам, Ольга Іванівна? Щось із нею діялось? Чи не збиралась вона, надіждавшись Єремєєва, бігти з ножичком на червоноармійців? Від неї цього можна було сподіватись. Вона не відповіла і знову лягла. Але вже не так, як раніше, а горілиць, витягши руки й ноги і лежучи так непорушно. Іноді її починало трусити, але вона не тягла на себе пальта. Доктор прикрив її. Вона рухнулась. У кутку тоненько, сердито й верескливо запищала миша. У дверях. Промінястою зіркою тягся у тьму хатини клаптик світла з сіней. Раптом від пани Ольги тихо зачулось. «Я маю до вас прохання, докторе». Доктор одразу, насторожившись, так само тихо відповів. «Слухаю, він уже не дивувався з цієї дівчини. Прохання, так прохання». Вона довго лежала мовчки і не рухаючись, немов забула. Разів зодва трудно, глибоко зітхнула. Я слухаю Ольгу Іванівну. Вона заворушилася, сіла, потім знову лягла. Але тепер, здається, інакше, лицем до доктора, головою вниз, безсило пустивши руку спочатку докторові на груди, потім на землю. Її злегка потрушувало. Доктор із досадою прикрив її. Лежала б уже тихо нарешті. Ні, не треба мене вкривати. Нехай. Так мені й треба. Глухо з землі сказала вона і ручку скинула себе пальту. Це вже було знову щось нове.